ملاک پنځه طریقې د راو له محمد صلی الله علیه و سلم بسم الله الرحمن الرحیم قال ابو یعقوب قال عبد الله اذا اطرى کراجی صلیح تاریکی نو قفارا گور کې په شان د مجایمه باندې جنا کوڅه کړل دا ایتان کې راځي نو عملان دزی او یو نصنان د امندن کراجي یو په جما باندې یو په اكل او څرباندي خبره موره دران زبيتن افطار څنګه راشي امندن ناشيان او دا کله ف اكل او څرباندي او کله په جما باندې هر چی په جما باندې محمدن نبیز اتفاق پزیواندی کپارا خوشتا ہمارا. هرچی نامادن پا اکل اپشور باندی. احمد رایدادا شپاکی کپارا نشتا ہمارا. خبرت امو امام و برحنی مالک رحمل الله فاجد و خرشتا. اما نسیانان نوپا نسیانان کی قضا نشتی و قضا حمد. و پیر شده. اما په امندن قزاشتو کنه کفاره په امندن به جما کې دا حاجو کفاره شته او عامدان یو څوک روزه ابو جعفر مادبا غیلان ته اوسو کو چې تاسو کې نو یو کافير وسم چې आम्ही په عقل شان دې ته څه قضې یې مستري هغه نو کفاره دا په جما کې څنګه آمدا عقل څخه کفاره هم یو ته نفس او ولي الا ترى تنوګوري احاديث څه چې نن یې اخلي انسان د هغه قضایې شکورې نه د کیګا کوټول مدرجه شي نه معنا قضایېونه شي هوت اسلام بر باب غوري باب یې د اجازه شه رمضان باب الیداجی <سؤال> ما خیر رمضان تیخلی و نگرانی. دا کفارینا خنا چاریدان دا خبر کریم. از اشتی کنم وریش کران ایوی ویویتا رفو و غور را نمارتو نقلی لیداجی ناکر کردی سنن ارباو نقل کلی. ما من في رمضان من غیر عدین و لا مردین نم یقضی نپاته ولې چې د مې په خپله ځانښته او وی قارمنه سو دې چې دانا کارکای د وقار سيد المصييف دامت صدر نقل کړي د شادي روي کې دې نه شي ونه پر کړې دې نه ډېر وروه ومنه دې شيبا د ابراهيم الخيرتون دې به شيبا وخت علاوه هم عبد الرزاق کړې د حماد سره هم ندافعیدې من مصیبت لرې شهبیه د دې ورای خدای را کیږي ومن مکانه قضا نو قضا کې اخترافس او کفاره خوښته او کفاره خوځه کړه چې د دې کذال فازا یې نور جنات نجیب نام وقاله نحترقوا الشتی شما وسم تعلم مالک وله قال صط علی فی رمضان فهوتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لا رأك فقال هنا قال تصدق قال تصدقا بهذا ورأي من فيه تا جی ها ان الاخرت ذا ذا پسمان دچېره پسمان د څنګه پماتا دې دا نه یې یا اخر دارس ته چې ناس دې دا سره راځنه يا تاغد جيلا اخر خاصن کي رهنتا ثابت دغه سيدا ايجوند کې د وقعه لا رمضان وصايحه سبحانه وتعالى تحضر لطقه پل احل اغاز کفار اطمو احلکا او دیدین او خرام معلومت شولا چه نشتا لیکن یو دیدین اتبال خیمہ کو تاثر و نران دی باب نیزا افتر فی رمضان سمتر آتی شامس باب نشبک تر اختنباب بابن داطر پیر رمضان صم رمضان صم قرطیشم و یقال ان ای شان ته امر تبه قضا شې نه قال <سؤال> بودد من قضا اله <سؤال> قزانه چا شیخ همخه قزانه لا بېمان لا بېزين من قضا همخه های شام پدې دې چې هغه ځواب نه نه هغه توقفات نه لګېدله ورې دې یو توقفات لګېدلې ده شامغه لای دې مطلب او دې بل وی بود من قضا انه مګ اقمن عملت شاشه فاستندې بود من قضا فستند بخاری کې دې په راکوي کې رقم ان شاء الله یې راکړا او چې یاد دې خو با چې بیتا کل سبخ لراشتی باو سایم و آئی هم موسیٰن ای بڑی اخوار چلی را پانیسیان کے خواهر کفو قضانوائی <متحدث> وقال ثاني فدخل ما في حلق نبراس ابن ابي شدان نقل كذلك دا يوجب قال وقال الحسين دخل حلق ذباب لاش عليه وذكره شيخ طائف حكم من شيان كراته و خطا وقال طائف حكم وقال حسن وقال حسن يدي مجعد جامع ناش فلاش عليه یان مې ته څنګه متفق او مصنفي عبد الرحاکي دایي کوي لیکن دا نور افاده دي وق خطا کې مې غواړي چې راخدایو ته ديق او له دچې او نه د ته ديق او په بل معنی هيت نشي ګذرل او هاڅ دې نسيان نه پام باندې مون خطا نشو قياس کوله ته ديق ناچی ده نیسیانو؟ خطای پنشتیانس کولیت. نیسیان کے مطفور او اید دیں، او پا خطای کے مطفور نشتر یادو سندتا جیوی نرائیخ بجرائید. ایدی ریو تاگی خوال کول تاگی مان سنی، و یتنی وایعا. بیلکل لا سیدہ ناس کی نسیانواری دینا منپسن خطاقی آسکو قوائے. موسیقی موسیقی اللهم صل موسیٰ نیخالی رحمت دعاو شواکراتو والی آئی بیشتر سایم مطلب دائجای در احنا خمدیسی وئی تو آمدین رویت کری دان دن اقل کری دان ناکیت لکی دیش آبود آبود موسودان اقل کری دان وقال ابو حرام محمودان اقل کری دان ویوران احران جابید دیابید دا جرد آبود نایم اقل سعی مغ پرې کې نه د مقعته تن سووا کو طرتون فون معه ده جي شو دومل ممن د ک حمد موصله نقل کري دی قالته اتار رو کې دا مصف ض کې دی او صعیح منصورور نقل کري م د د احنا په مانا دائی تنشاق جائی شوخ و جحاک پرسن موضی برا قال حسن ها، امنی بیشیبہ موطولا ناقل کرے دینا، ہاں، او زرارو تنشرت ہو رہے، کلائی تیرے قالات و آداب رضاق ناقل خونا دیکھا ہی رایتی جیو رات پیدانی شیو آیاں که بابنام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 ورود بان اسنن رجویش بغیر دخایو کرینا، ما صلم او دادا بوهرد پرهدت ایلاقا فلایی ستر. او داغبک نتده چه انما یوحرجو الایی ایلو. او بوهرد چنو قالی افترو، و غوید خواه الاغل اصح. دیدی که یو گزارو. ابن عباد قول امی بیشیبه ناصل کرده یا اکرام قول امی بیشیبه او درین دام آلیمی چا صوم و نمی دا حلاء لیسا ما محر جا ابن عمار تره یحتجی موسایمون سمترکو فکانا یحتجی مبلید بیبی احجام دشکیل خووو و احتجی مابو موسا لیلن دام امی بیشید اترکو ويذكر عن سعاد دام مالك دي دي. زيد امي علقام عبد الرضاق ذكر قيده امي سلمر ويد ام نبي شبه نفق وقال بكير عن علماء عن امي علقام دام موساني بخل تاريخ كده ويروى عن الحسن عن غير واحدين مرحوون أبتر الحاجم والمحجوب لن مرحوه تجواب يوصل حاجم ومحجوب دعنا اتشارها لهم دعنا حاجم ومحجوب أو دعنا سيبقى لي عياش عبدالعلا بيد يونيسا الحسن مثله وقيله عن الإسلام اتارها جيدا بيس الله قال الله وعلا. بیدارو سخنقل خیلی تارن رضی خود دیوزی دی که سنگ افتر حاجم والمسجم رضید. دی. او دیوی کالا لا ایلی من ایلی زعف. دو زعف دو وزاد شبابت و حدتن على عان نوی صلی اللہ علیه اسلام. زعف بکی رضید دو وجنه. تین افتین افتین افتین نوی خوشی مرتیش زعف تاکن رضیتا سؤالي في خبره بيه ها قاس ددينا دار بيت مرحوك ده أكثر الحاجم والمحجوم نشو إلي شفيركم وصنات شادي موشتاقطة خعيلتهم معداد اشتقاصة أو قناة دا مشتقی او تعبیر شعری سببیدانی کو سببیدایشی کو حاجم او محجوم کید د دې قیامت توا یمن د تار د دې ده خلق کو ثابتی کی څوک و ف حاجمت باندې لیکن کو سببیدانی شؤ اصل فدس وشي اصل حاجم محجوم او سبب ده بلده یعبت کون او چه حدیثه اوبرون و حدیثه شداده من اوصل <سؤال> ربته اطلاس مدن در رمضان خالت من رمضان ما خامتن ده افتر حاجه المحلوم ده خوی تاریک شروع کرده والذي ثمانی عشرة خالت خالت قالۃ تطلع سماعت یې ما هم چې نفسه یې حیات ماته قندری د مطلقه مسلله دی یا تغلیذ دی دندې راځې د کذबत لنجورت ها setan وغریب وکه ها علي شي وني عني ابي او قال دون <تسخن> معرفه معذ الله عليه والسلام صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن <تسخن> سعد الطالعي هي يحيى عنده قال عبد الله بن <تسخن> يعفا ان حمدنا عني او خوخ روجنی تا کوئی تا کوئی خوخ روجنی تا معلوم شلی ہے چه رسول الله صلی اللہ علیہ السلام رویم نوڑی دا ہمی درام چیز تاریخ ازن احمد کردی داوید زایری پا کلام خرد شد داوید خدا رائی داید چه ایک و سافت پر نروژ نسی دا جامتی <متحدث> خور پسیو آیا اگرام او موږ د وادي. هغه منګوره تیرې ښه خداده چې صفارتای تاسو وینو نه دروځي باندې کوي د دې او داکشن تروشا تراغ گردین کی اوزاب کیگی گایا. دوان جایی جی البتا دایا بچه غرسجی مالک و شاتیو احمد دی تعلق و روانے او احناد جدين په نفسه امساغ د کار یو کوي دا واري د پوهې باندې ستړي او مونږ نه حڅو मतलब <متلاب داره> دا دا, دا. دا, دا. دا هم متفق دا چې د جان او یا قضای شد پایګند باندې قضیره شوی دینونو صاحب دا راغی چې باندې خبر کړی چې د روز څخه سوال د جنین شې نه ان لدا قر دا یا 10 جنین شې د ذل حجین باندې دا دا څنګه دا حمدا خو خیر او سلام بل روزه پیرانا نو یو کولای کی انتقال بهونکی دے رسول منه طعام پکې طعام لای او دا کوم د بهرن اکل دینه باسه خدای دا له ویرا هغه د یات دریت کې شکې چې فندیه طعام مسکین خو مائم وی توائفنا به ولم يذكر الله الا تعامنا لا الا ولم يذكر الا تعامنا مسنفه يترام منشد فقد هيك كما قال عبد ابن ايامن وخا قضيبا بيوم المؤمنين بهذيه قديكم تاخيره قدى الى شعبان قال يا سعى الشغل من النبي اسلام او قال دي النبي صلى الله عليه وسلم اغلب الحكم كانوا يابل ما تحول احساسه موسنيف ووزري الاطعام توالي ورمت الله الاطعام نا صمت ووزري او دادار پندیدت و امسال منصوخ گذردی و آلدین ایتیخونه و قضایی راولی پسام بیراولی دوستان پسیو آیا سنان چرید دا حق لاریدی لا تاتی کتینا نا خلائ حضائی رای اگر تدا ویچی منزی تحمدی منزی خلائی شیخ سنات داویدی انا دروجه قضیه پیدا ما غنشتې ها ما حاله لکه هم صلات دي او ها غادي انه صاند دین دي خو به قضا چدانو فَقَالَ <تصفيق> عَنْهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَمْرِوِ أَبِي جَابِرٍ وَإِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ وَإِنْ بَرَأَتْ لَمَا وَعَدْتُهُمْ عَمْرُو قَالَ أَصْبَحْنَا ذَالِكَ عَنْ كَامَ جَاءَ مُصْلِمٌ وَقَالَ يَعْنِي ان امر قدما حقا ان نذكر الامام تقي الدين الحسن والسلامه ورحمه جميعا بنعمه محموده عند حين حتى نموذج هذا الحديث عرضت طريانا مجاهلا يذكر هذا عن يذكر وينطق عن خلق الخليفه احمد فراعه بن عامر والحسني وهو من توطين وسلامه وسلامه ونقول وسلامه كون عبد الله بن جبل وعضاه مجاهلا عن ابان قال قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان استناده وقال يحيى وابو معن يتحدث عن قالوا يا رسول الله قال ورا تفصیل تا سماپت کرنے دی خړو د مو سانی پر سانی پر سانی په یو طرفه نیابت او عبادت او مالیکی لک زکاش تا حبل کو سې کیږي زکاهو پالت مال د ثونده حصول د محصول کلیه فقدا کمری شقيه د نايب يم کوليش او فحج نيابت عند د اشياء دې عند القدره نيي او صلات کي نيابت ماليك د ماو وحي خپل وينيږي پر کې يه موت پر صحين لحياتهم نعابات هي چې بول دي په دایمه دروي ماشي اما مثلا صوم عن الميت имаم بوخاري رحم الله بده معنی حمله او دا امام شفيته بند شهي имаم بخاري منطقه احمد بن نیابت و سیام رمضان زنده اقصیل. او نظر کیا خیل اما صواب پر صودکی خدر مشتری. خوالمونگو ایو شیده صوم زکر خوده خدا خوی صوابان دی. امانی آبتان دیمان امار رویت آم تا ترمیدی کی رزید ایتعان مسکین تا امانی آباس ناکو نسعی کنون اقل رید ترمیدی کنیو سو دو پر نسوان سبحانه نسعی کنی آباس نامر پا قبیدی کی رویت نقل ریدی امال مومنین مرسو رویت امبخشا خو acne دے ترجیہ و تجیر کیں کے سوارے میں مزد laughter کیتاب اللہ مانی ہم اطعم صرید دا اکم روجہ شیری دائیسہ وطن با Wallah غلم علم حتم کتاب اللہ وآلے حلیسہ ما خیر سبدونه ته وره ها درې عمر سه اخبار ادبار او غروب د شمس ورځ ختمه شي پر شروع شروع جماعیدی فیڈیٹکا لکنے دے پکا چا سا ماشی تو ہوا یہاں ما ایه لکېتر د هلته له تاخیر کې د عمر ثلاثه متحق شوی یی اخبار اېدار غروب شمس هغه نه چې هغه یې هنان اخبار اېدار په نېټه کې نه د غروب شمس دی راو دې کې عمر ثلاثه پکې یی اخبار بل اېدار مرته شفاو چې قال تد اسماټ کیناله نه بالکل و قال قال او بغار كل ما فقط احوال دي ها بعضهم صوم سوبيان دخل و قال عمر لیش نشوان عمر نشت ایلی و جای خوالی وارد. ساید نمینسو المصولون اقلقلی. ویلکا و سوبياننا سیا من تغربو بیو. مام. مام. در چه مطلب باندې و ما را دین دین اسلام او اسلام له رسول را په ری سره له دې شي دا غو به ماخصه نومونه ماته نه کېږي نو دا وړا کوي په حقیقت کې خدای ورکې هم کېږي چې کو اذکار کوي مقام د استعانهم کېږي چې الله پکې د شیخ ناغول زوی هم کېږي خدای ملایکو دعاو ته ضرورت نه وي ان دې محمد صلی الله علیه و سلم او دغه په کار کې نو راتللې ده چې د نړیوالو د یوې نړیوالې د یوې نړیوالې کار او د یوې نړیوالې کار او د یوې پایې دې جام کې و بي چھے سو چیہا ساتا ساتا سبحو بری چھے سو چیہا ساتا ہے او ایکا سات باب ہاں باب مندار اقومن ہاں خدا معلوم شلائے چرا جبا ما تای کا نا ایل تیپی بل باب وزا کچی لائی جب مندہا له ما يو خصوصيات يو يو خبره دا خاص حوايل امس ما لرو مے مارتے یی دی چې زمما مطلب دا دی چې آغه باب فرایزیک روان دې تنه کې او دا په لې پسې څه ټاکاله او پرادا کلندر استاد خبرې بیانان دې شهړه دې لیکي ټاکاله ها ولَم يراله قدر دې تخدي کې پیدا کان ولَم يراله قدر دې تخدي کې تا په دې ولَم يراله ان تخدي دې امر الله خلقي کې ها خو رسول الله سلام حق سي عمره مين یا پیدا یو من اخر مکانه څنګه ویږي یضي یا حناه مساله وایي چې قضا لازم ده دوه خبرې مې وکړم چې یو ده لازمي ده أغباب تو یا د دې ته چې کلمې راغې قضا د دغه او رسول <سؤال> الله صلی الله تعالی شوه چې یي ځای مکان هو یو من اخر a اللهم لا يهضم من بارك فمن محمد مدافع عنه من ان قال صلى الله عليه الله تق <تصفيق> حميد <تصفيق> يعني يورد ويورد يورد يقول انه سيدا حتي كاشد لذلذا ذلك كل حضره اعاذ كل حضره عذر انصارها فاذا قالت السلام صاحكم ان شدتنا تشددوا عليه فنظر عليها قلت يا رب والله انني عبدك وقرطهم فقرطتهم يوما لني لا غوره ورات عند هذه كنت وبغا مثلها لني لا غوره قرن صدري قال فداك الله يقوم من يقول <تصفيق> دارناك <تصفيق> بنا <تصفيق> يا <تصفيق> رجل انك كنت فاشهدت عليها فاشدنا عليها مختبئ ذو خطني كثيرا فاشدنا عليها فاشدنا عليها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 دا غو کې دا دیم ګل کی په دیمه سره راځي ها مار امني وراره ته نلته غوې مقلد شي ها ما په ما باندې پوزي شو یا ابو حافه وقت ما قال اني اتوا لذلك قالوا قوم قياده قالوا قال قال قال قال كان جسمه و كان ما يقوم یارکه په دې <متحدث> کې پېښو کپې نه سولې هغه دا لاندې او قال رسول الله و السلام من صام العبد امين و دې کې راځه خو پتنې سي دې حديث کې خو راځه دې <متحدث> ما <متحدث> ټوکره ته ماله دې کې څه من عبارت پته را نیږي ښا چې څلکه غوغانېږي او دا ټوکره ان يذكرت تماما حتى قال في 30 بعضا يقول على الاسلام وعبادتنا طالبتنا فقلت له ما دي ګرفتنه شې د دې وژنې سیاوي وبای ما ټول او په تناشته چې مختراره به په وایو له ما به دومره سیده حشدي اماګې کولا څه کې نه دې دې وژنې د دې د مونه او د دې شیونه کو دی کوس وقایفلی زه خیر د خپل کوشش باندې ولاړژن ما رانی شي مونږ نو دیر لنګری تاي زم د شهيران وړاندن دا ایتم دا موږ شنو خاي شم دې چې د دې دم غرهو شهنه یو مشال قرای دې کار یو جوړ سره خاي الله دې مکمل پېښه مکمل یا خبره کوله له علما په اړه هیڅ نه وښودل تاسو ورسله ها فَوَمَا سَأَلْتُهُ مِنْ خَيْرٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ فقال <تصفيق> امير قين من قريش ان فلا فؤم قالوا قرهت يا رسول الله قال الحمد لله و يرضى الله قال ثم قالوا يا رسول الله قال الحمد لله و يرضى الله قال 11 ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط وهم لا يذكرون و يشكرون و ابو يمين بن ثلاثه عشر ام ثلاثه عشر و13 و15 و13 وقال اعفان ووالد قلعه فاء قلعه فاء ابو عثمان عن ابي هويه ترى او قام خنين مرين وخفري وقف عليه وسمي من شهر ركع على المحور عنه قبل ان علمه ابو طوم كان شارو وقلعه فاء طوم محمد فبين دون ذنبي اشتي خبر ابو و شهر رمضان و شعبان و صحه و يوم مولد الولاء ولا فخذ منهم من ايام الى الان خبر بغدا قال قال يعني رمضان تنګوی چې سره درمضان کې نه نه چې څنګه بې ریګه سره درمضان کې روي خوره نه سره تجنب خصوصياتنا القريبات واجب كتابنا ها قارت اتتتتنی وقارت مارمیل جانی زنی ها قطار تحت نقار حسرتنی ایرامن حسرتنی ایو ایوہا امنی المعریدی تحت تقربت انا راها تحت راها نو را را سلیم باپسیو قطار دریم مارمی کاردا کانا عمله دمه ان یوه یلی کانا ما کانا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا په دایمه نو تفصیلات دیږي ها ان کوم عمل چې په اوږه بینه کې تر دې څه همیشه روزو خو انما قال ان نقول عليه او قال اخبرني عمرو عمرو بن عبد ايمن عن ابن عم ميدونه عن الناس ذكروا به ان الذي يقول يوم اليوم ها دا کتاب زیاته ورسی ان شاء الله ها تی رپېډي چته